Джафер Гаріче обороняв потребу оригінальної літератури та перекладів європейських письменників. Татари мусять знати, як і чим живуть європейці, які в них ідеали, які напрямки. Виробляйте літературну мову спільну для всіх татар. Годі нам говорити на різних мовах. Це анормально, щоб кримський татарин погано розуміє те, що пише казанський. А письменника Стив ліса не всі можуть читати в Оренбурзі або в Баку. Спільна літературна мова і сильна в європейському дусі література – от мій девіз. Не забувай, що ми вже робимо дещо в такому напрямку, гарячився Рустем. Згадай, що було літ двадцять перед цим. Опріць Аль-Корана та його коментарів народ нічого не знав. А тепер по наших селах нерідко знайдеш простих свідомих татар, вони знають, хто вони і чого хотять. Оу, чи багато таких, кричав Абдураїм. Не буде багато, поки в нас будуть старосвітські мекдеби з допотопними методами, поки не переробить усе учитель. Серед гамору і крику ніхто не помітив бекіра. Молодий хлопець причаївся за порогом і з цікавістю висунув голову в двері. Потом насмілився, переступив поріг і, підібгавши ноги, сів долі в куточку. Він весь обернувся в увагу, очі в нього блищали, а вуха, червоні й великі, ще більш настовбурчились, немов боялися пропустити хоч слово з розмови. «Ти чого тут?» – помітив його Джіафер. «Та я до Рустема. Нічого, нехай по тому», – благав він, немов боявся, щоб його не прогнали. «Вставай, Бекір, і сідай з нами до гурту!» – кликав Рустем. «Ні-ні, мені тут добре!» – мотав головою Бекір, засоромлений вкрай та весь червоний. «Он сидить Азія долі і не хоче встати на ноги!» – сміявся Джіафер серед загального реготу. «А ми її зведемо! Посадимо на європейський стілець!» Але сеє було нелегко. Азія соромилась і ні за що не хотіла розігнути підібганих ніг. Так і лишилась у кутку. Тільки коли знову знялась розмова про освіту жінок, Бекір весь стрепенувся і навіть устав. — Е, розумієш, — заїкнувся він, — пророк не так казав. — Я навчу жінку писати, а вона мене зрадить. Напише до другого, приходь, хай лежить слово моє під каменем, і тому буде гірше, аніж би наївся болота. Гріх буде, зле. Чорт його знає. Магомед дав закон. Держи його, поки не вмреш. а так ні, зле, чорт його знає. Бекір хвилювався, заїкався і червонів. Ти не рівняй жінки до чоловіка. Аллах, як творив чоловіка, то сказав йому дивитися у небо, а жінці в землю. Так усе на світі, що краще, мущина, що гірше? «Жінка? Літо? Мужчина? А зима? Жінка? День? Знову мужчина, а ніч? Жінка? Не дурно ж поклав так Аллах? Чорт його знає!» І він розводив руками та блискав очима, щиро дивуючись Алахові, що все так мудро розклав.